Добър вечер отново. Института за изследване на близкото минало е много доволен да бъде домакин на тази среща, на която нашата колежка отвъд океана Теодора Драгостинова а, ще ни запознае с една тема, която и в България се спряга и се работи. И това, което е особено интересно, че ще може да видиме как тази тема се наблюдава от две различни гледни точки. Винаги сравнението с блъсъка, пресичането на тези точки дава някакви неочаквани, интересни резултати. Няколко кратки изречения за представянето на Госпожица Брагистинова, тя е от, както разбрах, понеже и самият аз се запознах преди, преди това имахме имейл кореспонденция а, от 6-7 години в университета в Охайо. В момента е доцент, преподавател по история на Източна Европа. Автора на една монография ще прочета, тъй като заглавието е дълго. Между две родини, националност и иммиграция сред гърците в България 1949 г. Това е нейната докторска дисертация, след това превърната в монография и Издадена в Америка. В момента а, работи по една тема, част от която вероятно е и това съобщение, което ще чуем, го чета дълго заглавие Комунистическа екстравагантност, национални чествания и културна дипломация по време на късния комунизъм в България. Теора Трагущинова изключително ме впечатли и дори ме оплаши. С количеството а, лекционни курсове, семинари, докторански семинари, с, кои, с които университета в Охайо е натоварил. Сравних го с а, българските нормативи и разбрах, че ние живеем по-спокойно, макар и много по-бедно. А, тези лекционни курсови и семинари опащат а, Източна Европа, Балканите, България, Среднителна перспектива, Среднителна всична Европа, комунизма и дори европейска история. Винася е и а, Бламен Дойнов, който по-голяма част от вас е добре го узнават известна културна фигура с различни разнородни интереси от поезия до а, сложна теория. Ще кажа само, че той проявява интерес и ще работи по една такава тема, която е близка до темата на Теодора Драгостинова. Именно българската културна дипломация или това, което тук се нарича културни десанти, борба на международния фронт, на идеите, на базата на живота на Българския писателски съюз и неговите международни литературни срещи, които са голямата му гордост през 70-80 те години. Само ще припомня, че Пламентойнов е един от авторите, които най-дълбоко проникновено и в широк диапазон изследва културните процеси по времето на социализма. Припомна само неговата книга, която е издание на Института за изследване на безпроминало, българския соц. реализъм в три особено важни дати – 1956, 1968 и 1980. 89. И също така, разбира се, неговия относителен двутомник, Българската поезия в края на 20 век, както и на две поредици, които са на базата на архивни материали дават изключителна представа и идея за процесите, културните процеси в страната по това време. Едната е Година на литературата, с вече излезени 6 тома, и другата е черно на бяло или литературен архив на Архивна Народна република България. мисля 3 или 4 тона че са излезнали от нея. Това е краткото представене. Оставям ви в ващите ръце на госпожа и госпожица Дръбихинова. това представане и много искам да благодаря освен това на колегата Дойнов, че се съгласи да бъде дискутант дискусант след моята лекция. Много се вълнувам да съм тук сред българска публика, защото да, да си признаем, това е първата лекция, която изнасям в България на български язик. Като преподавател в американския университет всичките ми лекции, представения и публикации са били на английски язик и затова това е много вълнуващо събитие за мен. Искам да започна с едни лични размишления. Всяко лято, докато работя в архивите в България, в главата ми започва а, да се избистря една лошо логична и стройна картина на историческите събития, които получавам в архивите на Министерството на външните работи, на ЦК, на ПКП, а, Комитета за култура, Националната координационна комисия 1300 години България и така нататък. Често съм се чувствала поне изкушена а, да, да ранкирам тези събития, да запиша да, да, да, да тези разсъждения, но обикновено просто не ми остава време, и като престоя ми в България е кратък. И когато се завърна в Съединените щати, осъзнавам, че се е получило едно разместване в мозъка ми и че ще се научи да концептуализирам тези събития по един малко по-различен начин. Да си кажем нещата откровенно. България е на периферията на, американската академична и, на американските академични и обществени интереси. И за да се създаде интерес към историята на нашата страна, е необходимо анализът на историческите събития да се постави в един по-широк, сравнителен общоевропейски дори глобален план, глобален контекст, да се теоретизира, да се показва интердисциплинарно мислене, и да се приложат методите на други обществени и хуманитарни науки към историята. С други думи, вместо да отговарям въпроса какви са основните цели, задачи и постижения на българската културна политика през късния социализъм, моят научен въпрос се измества и а, звучи по-скоро така какво ново можем да научим за културната студена война по време на разоблетяването, ако разгледаме случая на България като един етнографски пример, дори на една теоретична постановка. След много размишления върху темата на моето ново изследване, изследване реших да се концентрирам върху културните прояви, организирани от българския комунистически режим в чужбина от средата на 70-те години. Много от тях са свързани с идеята да се честват 1300 години България в глобален мащаб и искам много бързо да ранкирам основните теоретични и историографски хипотези, които лансирам в това изследване. Първо, в цялостнето ни получване ще разгледам българските културни прояви в различни политически и идеологически фонове, както и в различни географски ширини и дължини. Тоест, разглеждам проявите в социалистическия блок, на Запад, в САЩ и Западна Европа, и в някои необвързани страни. В момента се опитвам да реша кои тези страни ще бъдат. най вероятно Индия и Мексико, поради интереса, който се проявява, ще фигурират в това изследване, но може би някои и някои от, от африканските страни също така. Така че замисълът ми е да поставя българският случай в контекста на така наречената многополярна студена война. Напоследък в литературата има много изследвания, които разглеждат Студената война в Третия свят. И които лансират тезата, че не можем да мислим за Студената война единствено като двуполярен конфликт, но това е един многополярен конфликт. И българските културни събития, които се организират в различни точки на света, показват много добре ам, как България не се стреми само да покаже своята култура на изток и на запад, а има много систематична културна политика и културна дипломация, също така в необвързаните страни, в развиващите се страни и така нататък. А втората ми хипотеза, така да се каже, се базира на следните разсъждения. При писането на първата ми книга върху гръцката в България осъзнах колко е важно да се изследват сравнително от документи от различни национални архиви които често разкриват, както професор Знеповски също почерта, корено противоположни интерпретации на едно и също събитие. Тъй като в края на кращата ролята на националните архиви е да създадат един национален наратив. И това си лечи много ясно, когато разгледаш едно събитие, как е представено от две страни в, две, две, в два различни контекста, два различни национални контекста. Така че в този проект аз ще приложа още един по-разгърнат транснационален подход към събитията, като ще се опитам да разгледат доколкото ми позволяват езиковите и финансовите възможности събитията от различни гледни точки. За да ви дам нагляден пример, до момента съм завършила работата си в българските архиви, също така в архивите на Радио Свободна Европа в Будапешта, които горещо препоръчвам на всеки, който а, има възможност да ги използва невероятни архиви, националните архиви на Съединените щати и националните архиви на Великобритания, както и някои лични архиви в Държавния университет на Охайо и хуварските архиви в Станфордския университет, които се някои от архивите на българската политическа емиграция в Съединените щати, ще мога да говоря по-конкретно по този въпрос. И идеята ми е на следващ етап: а, ако се успея да обедя съответните финансови институции, също да погледна архивите в Австрия, германските архиви и френските архиви, за да получа все пак някаква представа, как се гледа на тези събития и от тази страна. Um, и прето, за мен лично, най убедителният исторически анализ се получава при съчетаване на политически, институционални, културни и социални интерпретации на събитията. За други думи, аз пиша история, която разглежда нещата не само отгоре, но също така и отдолу. Както се казва на английски, uh, top-down and bottom-up. А, така че използвам две основни теоретични рамки при анализа на международната културна политика на България. Когато разглеждам официалната политика на България, използвам богатата литература за ролята на културната дипломация през Студената война. Имам много богата култура, а, литература, която дискутира а, културната дипломация по времето на Хрущов в Съветския Советски, съюз. А, така че това ми помага да концептуализирам официалната политика на българската държава. А когато разглеждам реализацията и въздействието на тези събития, използвам антропологичната литература върху глобализацията и по-конкретно анализи на така наречените глокални ам, културни контакти. Тук е термин глокализейшън, не а глокализация, което съчетава глокал и локал. Тоест глобал и локал. Глобал и локал, глокал значи глокализация. Тоест според тези анализи судебен война не е едно хомогенно хомогенизиращо явление, а има конкретни местни манифестации, които могат да се разберат само на локално ниво. И ам, тази литература също ми помага да разбера какво става на местно ниво, когато тези български събития идват от България и се осъществяват на локално ниво в специфични контексти, в различни ам, географски а, а ширини. А, с други думи аз се стремя да възстановя осъществяването на необичайни контакти през студената война. Контакти, които са възможни единствено в контекста на студената война но които често противоречат на първолинейните идеологически и политически императиви на официалните представители на съответните страни. Крайният ефект при съчетаването на тези аналитични перспективи е да се възстанови една по-богата картина на културната студена война, която поставя българския случай в сравнителна транснационална светлина и която ни позволява да разберем защо в края на кращата културният фронт отново става важен в международен глобален контекст, не само в България, ами и на други места по света, в периода на разведряването. И сега са тези по-общи забележки, за да нагледя тези теоретични размисления с конкретни исторически факти, бих искала да се концентрирам върху българската културна политика в САЩ от средата на 70-те години. И... Тук пропуснах няколко слайда, защото много се развълнувах, както ви казах. Тук е за да иллюстрирам тази многополярна студена война, за която а, говоря, Просто една а, а, карта, която показва различните а, културни събития, образувани, а, организирани от България в края на 70-те години. И както виждате, в азиатските страни има над 15 000 такива събития. В африканските страни 1170, арабските страни много значителен брой, Латинска Америка и така нататък. Така че, действително, се лечи много ясно, че дори ако сравним в Съветския съюз и социалистическите страни, повече събития има в азиатските страни, отколкото в съветския блок. И това действително ни дава възможност да преценим, че българските усилия не са насочени единствено към социалистическия блок или към западните страни, ами има много сериозни културна офензива и в развиващите се страни, които също в друга част на изследването бих искала ам, да, да разгледам. Ам, и ам, тук, за да нагледат тези а, две, ам, два аспекта на теорията ми, културната дипломация, вулканите проблеми, но нека да се концентрирам на политическите отношения между България и САЩ, които а, дават рамката на културните контакти. След период на изостен конфликт през Виетнамската война, българско-американските отношения преминават в период на постепенно подобряване в контекста на разветряването, след като България, заедно с останалите страни от социалистическия блок, се съгласяват да подпишат Хелтинските протоколи през 1975 година. И един от нагледните примери за това подобряване е подписването на споразумение за културно сътрудничество между САЩ и а, България през 1977 г. Което, разбира се, показва важната роля на културната дипломация в контекста на разветряването за установяване на по-радушни политически отношения между двете страни. Това споразумение е последвано от политически преговори на ниво съместник министри на външните работи посещение на американски сенатори в България. А, а година по-късно 1979 година Людмила Живкова, тогава председател на Комитета за култура, пътува до САЩ и се среща неофициално с американският ам, председател на държавния департамент Сайръс Ванс което се определя от Министерството на външните работи като събитие с огромно политическо и пропагандно значение. Така, независимо от това постепенно подобряване на политическите отношения, президента Картер прилага така наречения а, диференциран подход, подход към съветския блок. Тоест, всяка страна се разглежда по, сама по себе си, а не сумарно всичките страни в контекста на един... А, съветски блок, където всичко е а, униформено. А, този подход постава България на дъното на американските интереси. Защото точно в този момент САЩ отделят най-много внимание на Румъния като най антисъветската от всички страни и на Унгария като най-либералната, според оценката на американски дипломати. И освен това, за официална България нещата се осложняват от факта, че САЩ продължават да настояват за спазване на основни човешки права, спорят хелзинските документи в България. Така, например, при обсъждането на възможността да се предостави на България статут на най-обългодетелствена нация при подписването на новата търговска споготба, американските политици поддържат тезата, че това ще стане единствено, ако България приеме с търговската споготба клауза да облегчи, облегчи възможността за събиране на семействата в случай на емиграция. Тоест, в присучи на политическа емиграция, семейството на съответния политически емигрант се разреши да замине с него в чужбина. Българската страна твърди, че това е принципно положение и няма да се съгласи на подобно вмешателство във вътрешната политика на България и отказва дори вербално да се съгласи на такава клауза. За американската страна това означава, че не могат да се продължат повече тези преговори за економически контакти. И поради това различно разбиране на значението на човешките права в контекста на, на, на хелтинското споразумение, нещата всъщност остават в застой доста дълго време. А когато Ронал Рейгън става новия президент на САЩ през 1981 година, нещата се формализират още повече. Защото по оценката на българските дипломати Рейден връща отношенията назад към периода на студената война. А, и а, фактически а, преговорите между двете страни замръзват почти а, а, окончателно. На, при поручването на, на, на, ми в националните архиви на САЩ става ясно, че Рейденовата администрация има нови приоритети. В този случай 81, 81 81 Афганистан Иран. Това са големите приоритети. ако когато разгледах документацията, свързана с съветския БЛОК, това, което занимава а, а, администрацията на Рейган е ПОЛША. Това е обяснимо, солидарност, а, все пак а, военен режим, ерусавски и така нататък. А, това е което вълнува в този момент американската администрация. И предвид фактически дима, динамичното развитие на нещата в ПОЛША, България изглежда още по-заспала на американците. И те продължават с това ам, клише ам, да разсъждават и да виждат България като най-лоялната съветски сътрудник. А, и фактически интереса за възстановяване или за подновяване на политическите отношения няма. Според българските ам, дипломати ам, в американската преса рядко се публикуват статии за България. Повечето в публикации са Кавички, преди всичко информативни и затова повърхностно, повърхностно обективни. И според тази оценка това означава, че всъщност има една неутрална, то е. солидна основа да се подобрят отношения. Каква е стратегията на българските дипломати? Да каранат единични, благоразположени американски сенатори и политици, с които да подноват някакви политически преговори на индивидуално Ниво. тъй като, например, представителите на демократическата партия в Съединените щати не са съгласни с тезата на Рейган, че разведраването е приключило след съветската инвазия в Афганистан. Така че имат демократи, сенатори демократи, които са сходни да преговарят с България и това е стратегията да се търси контакти с тези конкретни лица. В този контекст културната дипломация играе много важна роля за подготовката на международното обществено мнение. И предстоящото празнуване на 1300 години България конкретно става претекст за културни покани. Тоест, ние ще поканим американски представители да дойдат да празнуваме 1300 години България заедно и ще използваме това като претекст да подновим политическите преговори. И виждаме действително как по много инструментален начин се действа как а, културната дипломация действително става канал за политическо действие и това е очакването. Че ще започнем а, културни връзки и тези връзки а, ще, станат, а, ще се развият в политически преговори. И така, културната дипломация действително играе много важна роля, тъй като често културните връзки стават индикатор на предстоящи политически преговори и споразумения. А, особено в контекста на разведраването. Това, което ми направи впечатление, когато започнах изследването си, е силното присъствие на идеологическа фразеология в представането на всички тези културни събития, които се готват за консумация в чужбина. Тези идеологически а, аргументи присъстват много ясно. Има един куп литература, как да се направи юбилей в чужбина, а, която е много трудно да я четеш, защото тя е действително пълна за всички тези идеологии, които ние вече не сме привикнали да ги четем и те звучат едва ли не като жаргон, който трябва да научиш наново. А, погледнете това дърво на целите на българската културна политика в САЩ. Как би могъл да реали... реализираш културна политика, ако трябва да се водиш по това дърво? Това дърво, разбира се, е една от тези идеологени. И ако се вгледаш в квадратчетата, действително ще видиш как културните експерти се опитват да управляят своята дейност чрез прилагането на тези идеологически анализ. Един доклад на Комитета за култура от 1983 говори за кавички прилагане на класово партийния подход, приспособен към конкретните социално-економически условия на всяка страна, с постоянни усилия за подобряване на качеството и съдържанието на културния обмен. Културните събития на Запад се предполага, че следват кавички безкомпромисна, координирана идеологическа линия. Като чественото на 1300 години България конкретно играе ролята, кавички, да издигне международния авторитет на социалистическа България, базиран на нейната мирна и принципна международна политика, духа на хелзинското споразумение, за мирно съвместно съществуване и за развитието на взаимоизгодно сътрудничество между страни, принадлежащи на различни обществени системи. Е това е много да искаш от културата да постигне всички тези цели. От това да подчертая постижението на зрелия комунизъм, до това да подчертае, че съветският Бог подкрепа запазването на световния мир. Както виждате, това е все пак една много амбициозна програма. Но освен тези идеологически фразеологии, които са много ясни при концептуализирането на културните мероприятия, българските културни експерти и дипломати ясно осъзнават че културната дипломация освен това, е една рекламна или както те наричат пропагандна кампания. И всъщност тук, когато те говорят за пропагандна реклама, а, а, пропагандна кампания имат предвид това, което ние днеска наричаме PR. А, и а, те осъзнават, че а, една а, от целите на културната дипломация е създаване на един определен имидж. На себе рекламиране и себе изтъкване, от което зависи авторитета на България. И този акцент върху престижа на България е много важен, защото разрешава отклоняване от идеологическите норми и приемане на един по-универсален език при обосноваването на тези културни събития. А, акцента върху авторитета на България също така обяснява, защо толкова много от тези събития се организират на Запад, в развитите капиталистически страни. През 1980 година. Националният координационен комитет 1300 години България под ръководството на Тодор Либаров отбелязва с задоволство, кавички, едва ли има световна столица от Вашингтон до Лондон, от Париж до Токио, която не е имала вълнуващата възможност да се докосне до невероятните традиции и постижения на нашия народ в културата и изкуството. Както забелязахте сами, всичките тези изброени световни столици са западноевропейски или американска или всъщност японската столица а принадлежат към развитите капиталистически страни, предполагавания идеологически враг на България, но те се оказват приоритета на българската културна дипломация. И когато Георги Йорданов в качеството си на председател на Комитета за култура през 83-та година се отчита за 1300 години в България в световен мащаб той отбелязва, че а, чрез кампанията за 1300 години кабички светът буквално приоткри културата на Стара и Нова България. Така този акцент върху престижа, върху авторитета на България, върху а, саморекламирането на България е много важен. И културната дипломация определено, определено има не само идеологическа роля, но функционира и като важна рекламна тактика за създаването на един по-позитивен международен имидж на България. А, това обяснява, защо някои от най-представителните, както се наричат на времето изложби, от тракийско изкуство до съкровищата на... На Рилския манастир, българско средновековно изкуство, български икони и така нататък обиканат западните стро... столици след 1975 година. През 1980 година България има културни споразумения с 16 капиталистически страни в Европа, САЩ, Канада, Австралия и Япония. И тази дейност се засилва с течение на времето. А, а, така че а, а, това би трябвало да противоречи на идео, идеологическата а, обосновка на явленията, но се вижда, че акцента върху себе рекламиране фактически а, а, помага на българските културни а, а, експерти да, да разбират своята дейност на Запад все повече. Този баланс между идеологически предпоставки и прагматични решения личи много ясно по време на периода на културно проникване на България в Съединените щати. През 1976 година Комитета за култура решава да осъществи един голям културен пробив в Штатите. чрез организирането на изложбата Тракийско изкуство в музея Метрополитен в Нью Йорк един от все пак най-престижните авторитетни американски музеи. Изложбата е в Метрополитен между март и октомври 1977 г. и след това отива в Бостънския музей на изкуството, където също престоява 3 месеца. А, това е така наречено, това, това, това се концептуализира като комплексно мелоприятие, Това е фразеологията на експертите. Комплектно мероприятие, т.е. изложбата е предложена от научен симпозиум в Американския археологически институт, показване на български филми, излъчване на радиопрограми, и разпространяване на книги и други пропагандни, т.е. рекламни материали. Така че виждаме много а, ясно ролята на културната дипломация тук. По единодушната преценка на експертите, този пробив е невероятен успех, който не само демонстрира богатството на българската история, но също така показва грижите на социалистическата държава към историческото богатство на страната. Но ако се съди по реакцията на американските медии, техният акцент е на археологическото и историческото значение на изложнята. В края на кращата идеологическото значение на този пробив остава за местна консумация. За вътрешно-българска консумация. Докато навънка се пропагандира, се показва общо-човешкото, неворесалното, историческото, археологическото значение на изложката. И това е много притъпено. Примерно, когато Александър Фол е в Нью-Йорк е Нью и говори пред а, американският ам, а, археологически институт, там неговия акцент е чисто професионален върху археологията и върху ценността на тази изложба в общо човешки план. И а, Идеологията а, я няма в тези а, доклади, които той изнася за международна консумация. След ракийското изкуство следват и други събития. Седмица на българската книга в мемориалната библиотека на Мартин Лутър Кинг в Вашингтон. Фолклорен Сабал Пирин обикал на Съединените щати а, а, за три месеца през 1973 година и това се снимка като я е видях на Пирин, може би не се вижда тук. На заден план се вижда, не, тук не си лечи, фактически статуята на свободата, има един, една прожекция на статуята на свободата на заден план. И съм се чудила, какво са си мислили тези хора докато танцуват на фона, на свободата, но това разбира се, може да се разбере само ако се интервюрат хората индивидуално. Ам, ам, какво ще? Както виждате, тук български хорай танци, полковни ансабли, това е един много типичен продукт на студента война, да се показват фолклорни ансамбли. И 1980 г. председателя на Съюза на българските писатели Людомир Луг... Лехчев, заедно с Георги Чагаров, тогава заместник председател на Държавния съвет. Четат българска поезия в Конгресната библиотека и обикалят още няколко американски университета със същата цел. Всичките ни събития са много внимателно планирани и координирани от Министерството на външните работи, Комитета за култура, Националния ко координационен комитет в 1300 години България, Творческите съюзи, музеи, ансабли, понякога културния отдел на ЦК на БКП. И архивите на Националния координационен комитет 1300 години в България, с които аз работех много обстойно, те са една голяма мъка да работиш с тях, защото са на микрофилми, който е работил в, на третия етаж на Държавните архиви, знае да, за какво говоря. Но те са един пример на огромните бюрократични усилия по тези прояви, които са свързани с планове, мнения, отчети, координация между различни ведомства, които често имат различни цели и възможности. Но въпреки идеологическите клишета в докладите на експертите на националния координационен комитет и най-вече тези, които са най-идеологически са в комитета за култура, там няма, няма никакво съмнение, че те са майсторите на клишетота. Пределно ясно става, че при реализацията на конкретните събития, идеологемите са притъпени, за да привлекат най-малко вниманието на американската публика. Тоест, когато а, ансамбъл Кирин, обикада за три месеца... Ам, в американските зали, включително Карнеги Холм и The Kennedy Сентър в Диси, те не отиват там да пропагандират комунистическа, комунистическа България и имат, получават един а, невероятен а, отзвук от а, американската преса и американската публика. А, по същия начин, по мнението на една американска публикация, при четенето на българска поезия в Конгресната библиотека, въпреки че там нещата са малко размити, все пак по този начин реагира американската публикация. Българските българ, американци може би живеят в различни ам, ам, части на света, но добрата поезия, която говори, която е универсален език, ще съедини, ще, ще а, доведе заедно тези от, от различни култури. Извинявайте, тук превеждам набързо. Така че а, а, отново тази, а, този акцент а, а, а, на, върху универсалните ценности е много ясен. Славо звено при тези събития остава липсата на официално американско присъствие. Тъй като Държавният департамент отклонява всички покани да участва в тези а, прояви. Тоест, няма никакви дипломати, които да се появят по тези събития, а това е една от целите, все пак, на културната дипломация. И по тази причина българската страна се преориентира и започва усилено да установява контакти с академични институции. Тоест, акцента, фокуса на тези, на тези ам, културни контакти се преориентират към академичната общност. Ам, тъй като много тези. Академични институции имат в официалните си заглавия думата държавен или думата национален. Това като че ли е, е, ги прави много по за българските цели а, да, а, да, да се търсят а, а, по-национално представане. Например, бавно установява контакти с Националната академия на науките, на Американската национална академия на науките което има федерално а, субсидиране, но фактически се управлява от съвет на директорите, който не, не следва официалната американска политика в сферата на, на науката, ако има изобщо такава политика. А, по тази причина едно от първите големи културни мероприятия също се провежда в университета в Питсбърг седмици на българската култура а, в Питсбърг, Друг държавен университет, мой университет всъщност, университет на Охайо, Охайо State University, а, също провежда големи а, конференции в а, а, университета на Охайо. Дори комитета за култура започват преговори за установяване на а, позиция по българистика. А, а, всъщност, Bulgarian Studies, идеята е а, да се предоставят финансови средства и да се съберат допълнително пари, да се създаде позиция по българистика. И аз записах няколко интервюта с американски професори, които са участвали в тези събития. И повечето от моите информанти а, помнят тези академични прояви като високо професионални форуми, свободни от политически а, дебати и идеологени, дори когато българското културно аташе присъства при всяка една от тези прояви. Дори информацията ми, с които говорих напоследък, ми каза, ми аз имах много добри връзки с българското културно аташе. Много фин човек, много високо професионален човек. Аз съм учела на това културно аташе докладите, които се пишат до Вършно министерство и ви гарантирам, че езика там е друг. Докато, ам, а, докато разговорите, които той е имал, с американските учени са били вече на едно по-професионално, по-академично ниво. И мисля, че това размиване е много характерно за логиката на цялата българ... българска политика в Съединените щати. Той е тук, защото може би е, е, влизам в много детайли, а искам да обърна внимание на един друг аспект. Така че проблемите ще ги пропусна. Е, много ще се радвам е, да говоря за тях е, малко по-късно, ако ме попитате. Но всички тези комбинации, да, всички тези събития, всъщност, крайната им цел е кулминацията. Кулминацията е празнуването 1300 години в България. И като не бива успех, се смята установяването на Национална юбилейна комисия. Виждате планката тук, на юбилейна комисия, 1300 години България, <към> в която влизат много известни американски политици. Сенаторът Джон Фулбрайт, който дава името на Фулбрайтовата програма, и Адоай Стивенсън, също така представители на академични среди, едни от най-добрите американски балканисти са в този списък. Това е всъщност е на хората, които влизат а, а, в тази комисия. само ще ви дам някои а, а, примери. Джон Бел, Фредерик Чарри, Джеймс Кларк, Чарлз Грибъл, Джон Мампи, Филип Шашко. Тези хора са в списъка. А, както така и обществени фигури и писатели. Някои от по известните имена. Тук са Джон Абдайк, Ръскин Колуэл, Уилям Стайрен, тези американски писатели, които симпатизират все пак а, и те да присъстват и на писателските същи, някои от тях а, също така. А, организират се и редица комплексни мероприятия. Посетих 1300 години България, етнографска изложка в Питсбург, придружен от фолклорен концерт задължително. В Питсбург трябва да има фолклорен концерт, научен симпозиум, научни прояви в моя университет, Охайо Стейт а в Питсбург пак е седмица на българската култура в Лос Анджелис. Това ще се върна, там нещата са малко по-размити. И по крайната оценка на Генералния отчет на Националния координационен комитет, празнуването на 1300 години Бълга... България в САЩ е голям успех, въпреки официалното пренебрежение на Държавния департамент понеже проявите водят до широки академични и артистични контакти, които създават положително мнение за България сред американската общественост и българската емиграция в САЩ. Така че оценките е положително. Това е голям успех. Всички планове са изпълнени. И като казвам планове, също отчетите за тези неща действително изглеждат като отчет на, на петилетка. То е перо по перо, дата по дата, отговорник по отговорник, всичко са отчета. Сега, а, завърших този параграф с думата българската емиграция и това не съм отговорила за сега и искам тук всъщност да обърна малко внимание, защото мисля, че се получават много интересни а, неща, когато а, си дадем сметка, че когато българския комунистически режим организира културни прояви в чужбина, много ясно, че основната част от публиката ще дойде от средите на българската емиграция. Това е естествената публика на тези прояви. Това са хората, които ще се появят да слушат ансамбъл Пирин. Защото им е ясно за какво става въпрос, докато това са едни ам, културни сцени, които са пренаситени с какви ли не събития. И а, действително виждаме, че българската емиграция в Съединените щати реагира по един много интересен начин на тези културни прояви. А, и тук вече прилагам този глокален подход. А, тук държавните архиви обикновенно мълчат. Защото отчетите на експертите рядко обсъждат тези обстоятелства и затова аз използвам и лични архиви, и интервюта, и лични наблюдения на локално ниво. Искам да ви дам примера с градчето в нью в щата Охайо, на час и половина от Калъмбас, Охайо. С население 3500 души. Нью-Лексингтон, Охайо за нас е известен с това, че е место на Джанюариас Магиен, на български известен като Марка по някакви необясними причини. Не знам защо е преведен, няма значение Марга Хан. Марга разбира се, <съправда> <съправда> <съправда> както сега, да, остава така. Марга Хан, който, както знаем, след като пътува в Европа в началото на. Той, той заминава от Ню Лексингтън в Европа 1871 година, като репортер за един британски вестник да а, покрива събитията по Парижската комуна. А, и след това пътува из Османската империя, стига до Кавказ и се в българските земи точно 1976 година, т.е. 1876 година, и описва кланета в Батак. Нали, това е най-известното нещо от наша гледна точка на значението на Марган. Той умира в Истанбул през 1878 година. Но тялото му е ексхумирано през 1883 г. и пренесено в гробището на родния му град. И фактически този камък долу, който може би да виждате, малкия кръгъл камък с годишните на, на, на, на рождението и смъртта му, е оригиналният гроб на Магиян. 1911 г. местни жители, кубът на Магнахан в Нью-Лексингтън, поставя нов паметник на гробището с надписа. Маг, Магиен Макгахан, освободителя на България, либерейтер в България. И е това а седи а, а, там. Така, наврък 1978 година в България разбира се се празнува 100 годишината от както се нарича на времето освобождението от османско иго. И това е всъщност а, а, а, пак в фразеологията. А и а, всъщност дописките на Макгахан са публикувани отново в България, в Батак, се постава бюст на Магахан. И тази същата година, 1978, по случай 100 годишнината от неговата смърт, се провежат тържества и в Охайо, в Нью-Лексинтан. Фактически, по случай събитието, камерата на представителите на Охайо излиза специална революция, която обявява Една седмица в през месец юни 1978 година, година за седницата на Макрахан правят се тържества, на които присъстват а, български представители и български фолклорен ансамбл. И това са снимки от Комитета за, за култура, а, които показват тези тържества в нью лексингтон през 1978 година. Но освен българска делегация, на а, тържеството присъстват и местни българи емигранти, които традиционно присъстват на тези а, тържества, които се случват а, а, всяка година. А, а, това се смята за такъв огромен а, успех на българските представители, че всъщност Ню Лексингтън става задължителна част от програмата на всяка българска делегация. По време на тези тържества, 1978 година, и тук имам да, кадър от а, българския фолклорен състав, който танцува на Майдана, на Нью-Лексингтон, а, българските а, експерти а, излизат с предложение да направят подарък от българския народ за да, жителите на Нью-Лексингтон. Подаръка ще бъде реплика на бюста на Макгахан в Бата. И действително тази реплика се прави. Тук съм да, приложила ето го оригиналният паметник. И така изглежда паметника и т.е. гробището гробът на Магахан в нью Лексингтън днес. Тук вляво виждате репликата от Бюста, а, който е дарение от а, българското правителство на жителите на а, а, нью Лексингтън а, след 1978 година. Всичко добре, но... Българските емигранти, които присъстват на тези тържества, са скандализирани при развитието на тези а, събития, тъй като те приемат подаряването на този плюс като пропаганден акт на комунистическа България, която налага стила си във едно събитие, което те честват всяка година с български свещеници. И действително, български свещеници идват от Кливланд, от Чикаго, от някъде наблизо и изнасят панагида на гроба на, на магияни и има български фолклорен ансабал, който а, танцува след това. И като отговор иммигранти от Толидо и Акран в Охайо се свързват с един скорочен български политически беженец в Съединените щати. Това е скупторът Логомир Далчев, който през 1978 година емигрира по време на изложба в Австрия и се установява в Клигланд, също в Охайо. И те му възлагат задачата да построи друг, нов, альтернативен паметник на Марга Хан за нью Лексингтън. Това е история паметник. Виждате, това е типичен ам, Далчев. Социалистически реализъм не можеш да го стъркаш, смятам. Yeah. И в момента в нью Лексингтън на площада срещу от местото седи този втори паметник, който е направен от Любомир Далчев, след като той е а, ангажиран от антикомунистическата емиграция да построи този альтернативен а, паметник в цяла И от тогава, и аз интервюрах местни жители в града Нью-Лексингтен, um, местния инициативен а, комитет, ежегодно стават невероятни процеси в Нью-Лексингтън, където първо се минава през гробището. А, има и е топче там, ако го виждате, ще може да се види. Първо се минава през гробището, поставят се цветя на, на, на, на гроба, на магиен и след това се отива а, пред местото, поставят се а, на още един комплект светя а, и на това шести обикновено присъстват както представители на комунистическа България, така и антикомунистически <coughs> емигранти, български свещения, представители на български фолклорни фолк ансабли и местните жители, които се чудят защо всички тези българи са се затекли в тяхното градче а, на тази на процесия. Така че виждате, че когато разгледаме Студената война на, на ниво, локално, на локално ниво, на местно ниво, на нивото на small town America, както се казва, едни по а, необичайни а, контакти а, се виждат, а, че, че се реализират а като резултат на официалната политика а, на България. Да, тук има елемент на официална политика, понеже Комитета за култура е поръчал този плюс да се дари на нью -Лексингтон. Но всъщност местната реакция на местното население изместя значението а, на, на тази официална политика и създава един нов пласт на, на, на, на, на, на контакти през студената война. И фактически... Ам, Присъствието на, на, на българската емиграция в щатите е много голям, много важен фактор при реализирането на тези събития. Официално българските власти делят имиграцията на две прослойки. Едните са лоялните, другите са враждебните. Тоест има лоялна емиграция и има и враждебна емиграция. Един пример за лоялната емиграция са второто поколение емигранти в Питсбург. А, а, като една от тези а, а, така, един от тези примери може да се посочи примерно кръгът около фолк ансамбъла Тамборицани в Питсбърг, под ръководството на Николай Отданов, и неговата сестра, тя има невероятно име, Патриша Френч, но всъщност тя е в Пенка Юрданова. И всъщност при брака си, дали Юрданова става Феч, Пенка Патриша. И тя е една от най-динамичните фигури в тези събития, които се организират. Тя редовно пътува до България. А, а, а самите а, хора, които ги виждате тук, а, а, Николай Ятанов, Патриша, Френч, Уотер, Колар, всичките тези са част от комитета за чест на години България, които ви показах предварително. Значи, кои са тези, коя е лоялната емиграция? Това са преди всичко второ поколение българи, чието родители са били част от българската економическа емиграция в края на 19, началото на 20 век които са интегрирани успешно в Съединените щати и които сега виждат възможност да приоткрият своите корени. И тази група помага също при организирането на Седмица на българската култура в Питсбърг, Те също така подкрепят на патриотични начала опита за създаване на българска, зала, на българска, зала в, да, българска национална зала в катедралата на, на, на, на знанието в Питсбърг. А, те се опитват, а, тази кореспонденция намерих, те се опитват, а, да, да намерят средства за създаването на специална зала, която фактически да остане като тестамент на българската култура а, и, а, и история. Престойния, всъщност, а, среща с Тенка Френч и ще науча повече а, за тези а, прояви. Българските представители, освен това, имат доста топли контакти с Македонската патриотична организация. Това е логично. Точно в този период, а, на изоствени отношения с Югославия. Фактически Македонската патриотична организация ам, използва заселеното българско културно присъствие в щатите като възможност да подкопае югославската позиция. Така че това са още една част от лоялната а, емиграция, така да се каже. Но много дълго време аз се чудих, добре, защо българските представители не отиват в Чикаго? В Чикаго има огромно българско население, един от градовете, където е най-компактната маса българска емиграция. Но не, не, не, не, не открих почти никакви събития, които да са организирани в Чикаго. И ми стана ясно защо не се отива в Чикаго, след като открих, че там а, всъщност е центъра на враждебната емиграция. На Българския национален фонд и на списание Борба. В Чикаго Българския национален фонд, който е една антикоммунистическа политическа организация, организирана от Иван Дочев в Нюхен през 1947 година, която от средата на 60-те години е базирана в Съединените щати. Лидерът на тази организация, Георги Паприков, е базиран в Чикаго през 60-те и 70-те години и той издава този върху антикоммунистически т.е. писание по-скоро Боба, виждате, смята много ясно какво е посланието на това писание. А, тук а, а, а, ту, а, традиционно писанието на 9 септември а, го отбелязва като ден на тоталитарното насилие в България. С спомен, с дописки, с писания на, на тази а, тема, а, а, пак ще ви покажа от корицата, да живее свободата и ето е свободата. Свободата е в. А, Затвора е България, свободата с на свободата. Виждате е, много ясно какво е посланието а, на това списание. Още не съм го обработила напълно, но само по корицата се вижда а, много ясно а, а, къде, как се дадат нещата. А, а, така че а, наличието на тази а, много активна антикоммунистическа емиграция също се обяснява защо българските а, представители не се и опитват да организират по амбициозни културни проекти в Чикаго. Тук ще пропусна два слайда, за да ви запозная с Дора Гъбенски. Точно преди две седмици бях да получа на интерхиви. Дора Гъбенски е друг член на българската политическа иммиграция. Тя пък е в Лос-Анджелес на Западния брак, съпруга на Иванко Гъбенски, търговски представител на царство България в Рим, който от 1949 година емигрирал в Съединените щати и работи за българската секция на Радио Свободна Европа. ДОР развива много активна дейност в редица благотворителни организации в Нью Йорк през 50-те години. През 60-те години става член един аж, от изпълнителните директори на Българския национален фронт, който издава борба. Тя е във връзка с фабриков и, и борба, чиято цел е да се бори срещу комунизма. Дол също така организира така наречената асоциация на българските писатели и артисти в а, изгнание. Те издават едно списание Лъч, което предоставя альтернативен форум на български интелектуалци и емигранти да публикуват своите творби, докато са в изгнание. Понеже много от тях не знаят езика добре, не могат да се справят в американските среди веднага, тук им се предостава една възможност фактически да публикуват на български в Америка и да започнат някаква артистична, културна, академична кариера. Например, Тана Славов, когато емигрира в Съединените щати, пише няколко дописки за Лъч и са много интересни тези дописки. След като тя се премества в Лос-Анджелис, става много активна, в Организацията на пленените народи, така наречените Captive Nations. Captive Nations е ам, всъщност антикоммунистическа организация, а, която обединява представители на всички източноевропейски страни с антикоммунистическа, т.е. лидери с антикоммунистическа насоченост, насоченост. И те организират много активни мероприятия. И виждате тук Дора единствена сред мъжете, дамата сред мъжете, българската желязна дама сред останалите източноевропейски антикоммунистически лидери, която много успешно пропагандира антикоммунистическите а, си възгледи в Калифорния. През това време в Калифорния кой е губернатора? Рано Треган, разбира се. И тя намира а, фактически а, а, каузата на, на, на Републиканската партия и става много близка, понеже Републиканската партия и антикоммунизма заедно на този период се сливат по много подходящ начин. И тя става една от големите активистки, виждате, в момента изложба Captive Nations, където тя показва всъщност България, и може би този плакат не се вижда. Помогнете на България, която е. Под гнета на комунистите, която е под гнета на тоталитарното насилие. Така че тя развива много активна а, а, дейност в тези начала. Солидарността на антикомунистическото движение а, а, стига до там, че се прави паметник На Унгарската революция в Лос Анджелис, за да се отбележи годишната от Унгарската революция. И Дора, както казах, всъщност става и активистка на, кому... на, на Републиканската партия. И а, това, което може би ще видите в червеното, това е картичка, разпространена от нената организация, която представлява границите на България, карта на България, с обозначение на всички концепции концентрационни и трудови лагери а, а, открити по време на комунистическия режим в България. Значи, представете си силното послание на тази картичка, която се изпраща без клик от активистите на нейната организация до техните самишленици. Тази картичка, която пътува а, по този начин а, като, а, като тестамент за насилията на комунистическия режим в България. А, и а, фактически върха на дейността на дора а, Гъбенски, тя се си, запазва така мнение, името по-американски, е, че тя участва финансово и организационно а, за издигане на паметник на жертвите на тоталитарното насилие в България, който става с финансовата подкрепа на Българския национален фронт и който се издига в Торонто 1983 г. Това е а, две години след големият успех на българската държава по празнуване на 1300 години България. Така че, действително, виждате тук едно альтернативно послание, което антикомунистическата емиграция също а, иска да пласира. Ще спра тук и ще завърша с тези две противоречиви ам като че ли представи за ролята на културната а, дипломатия, на културните контакти и културните паметници в контекста на, а, на Суденната война. От една страна, в ляво имаме официалните български прояви. А, пирин и тракийско изкуство, които са организирани от официалните органи на комунистическа България. В дясно виждате тези по-локални, по-местни, по-спонтанни и някои от тях антикомунистически инициативи, които се пораждат, като реакция срещу а, културната офензива на комунистическа България. И в крайна кащата, за да разберем напълно какво е значението, какво е посланието на тези културни прояви, мисля, че е важно да се разгледат и от двете страни и да се разбере както официалната политика, така и реакциите на публиката, на тези, а, а, които се очаква да консумират тази културна политика. Много ви благодаря за вниманието. Това е начално представяне за мен и ще се радвам много да чуя всякакви конструктивни въпроси, предложения и така нататък. Благодаря.